İmam Həsən əleyhissalamın oğlu Abdullahın şəhadəti İmam Həsən əleyhissalamın oğlu Abdullah hələ hədd-i buluğa çatmamışdı. O, qadınlar olan xeymədən çıxıb, qaça, qaça İmam Hüseyin əleyhissalamın yanına gəlmək istədi. Bunu görən Zeynəb özünü ona çatdırıb xeyməyə qaytarmaq istədi. Amma kiçik yaşlı Abdullah geri qayıtmıyıb, dedi. Allaha and olsun, əmimin yanına gedəcəyəm. Bu vaxt Əbhər İbn-i Kəb, başqa sənədə əsasən Hərmələ İbn-i Kahil, Allah onların hər iksinə lənət eləsin. Öz qılıncını çəkib İmam Hüseyin ə.s. vurmaq istəyirdi. Abdullah irəli gəlib dedi, Vay olsun sənin halına, ey zinadan əmələ gəlmiş cəllad, sən əmimi öldürmək istəyirsən? Amma o namərd qılıncı İmam Hüseyin əleyhis-salamın bədəninə indirmək istədi. Bu vaxt Abdullah özünü qılıncın qabağına atdı. Qılınc onun qolunu kəsti. Qolu dərsindən aslı halda qalmış Abdullah nalə çəkdi. Va ümmah! Ey ana! İmam Hüseyin o günahsız uşağı qucağına alıb bağrına basaraq buyurdu. Əziz qardaşım oğlu! Sənə üz vermiş bu müsibətə səbret və Allahdan xeyir istə. Çünki Allah taala səni öz salih ata-babalarına qovuşduracaq. Gözlənilmədən Hərmələ İbni Kahil günahsız balanı oxladı və Abdullahı əmisinin qucağında şəhadətə yetirdi. Sonra Şimr İbni Zilcövşən xeymələrə hücum çəkdi. Xeymələri nizəsi ilə deşik-deşik elədi. İbn-i Zilcövşən vəhşi heyvan kimi nəərə çəkdi Od gətirin, xeymədəkiləri xeymə qarışıq yandıracaqam İmam Hüseyin ə.s. ona dedi Ey Zilcövşənin oğlu, sən mənim əhlib eytimi yandırmaq istəyirsən Allah səni cəhənnə odunda yandırsın Şəbs adlı bir kişi irəli gəldi Şimri xeymələri yandırmaq istədiyi üçün danladı Və o həya edib geri qayıtdı İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu. Mənim üçün elə bir qiymətsiz paltar gətirin ki, heç kəs onu mən öləndən sonra qənimət ünvanı ilə əynimdən çıxartmasın. Mən onu paltarımın altından giyəcəyəm. Təki bədənim çılpaq qalmasın. O həzrət üçün kiçik və dar bir paltar gətirdilər. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu. Mən onu istəmirəm. Çünki bu cür paltar zillət əhli üçündür. O həzrət köhnə bir paltarı götürüb paltarının altından qeydi. Lakin İmam Seyn ə.s. şəhid olandan sonra qəddar və qanişən düşmən həyasızcasına həmin köhnə paltarı da o həzrətin əynindən çıxarıb çılpaq etdilər. Bu işi əbhər ibn-i kəb etdi. O, belə bir cinayətə mürtəkib olduğu üçün yay fəslində qollarının hər ikisi ağac kimi quruyurdu. Qışda isə qan və çirk qollarından axırdı. Nəhayət, bu vəziyyətdə də həlak oldu. Ravi deyir, elə ki İmam Seyn ə.s. bədənlə indirilən yaralar qələbə çaldı. Salih ibn-i Vəhəb nizə ilə o həzrətin böyrünə vurub, addan yerə yıxdı. İmam sağ üzü üstə yerə düşdü. Sonra İmam Hüseyin əleyhissalam qalxıb oturdu. Bu vaxt Zeynab salamullah xeymədən çıxıb uca səslə nalə çəkməyə başladı. Va əxahu, Va səyyidahu, və əhlə beytahu, həmçinin deyirdi. Ey kaş, göylər yerin üstünə dağılırdı. Ey kaş, dağlar darmadağın olurdu. Və yerin üstünə tökülürdü. Şimr öz qoşununun başına qışqırıb dedi, Nəyi gözləyirsiniz? Nə üçün Hüseynin işini bitirmirsiniz? Qoşun hər tərəfdən hücum çəkdi. Zəhrət İbni Şərik İmam Hüseyin əleyhissalamın sol çiğninə qılınc vurdu. İmam onu qılınc ilə vurub həlak elədi. Başqa bir nəfər o həzrətin çiğnini qılıncladı. İmam özü üstə yerə yıxıldı. Bütün ağrılar imamın bədənini bürüdü. İmam Hüseyin ə.s. ayağa qalxmaq istəyirdi, lakin taqətsizlik və susuzluq ona qələbə çaldığı üçün yenidən yerə yıxılırdı. Sihah İbni Ən Əs Nəxəyi İmam Hüseyin ə.s. boğazına nizə ilə vurdu və nizəni boğazına batırandan sonra yenidən çıxarıb O həzrətin mübarək sinəsinin sümüklərinə batırdı. Daha sonra imama tərəf bir ox atdı. Ox o həzrətin boğazına sancıldı. Həmin oxun təsiri ilə yerə yıxıldı. Yenidən qalxıb oturdu. Oxu boğazından çıxarandan sonra hər iki əlini qanın altına tuturdu. Elə ki, ovcu qan ilə dolurdu, onu üzünə, başına sürtüb buyururdu. Bu halda Allahın görüşünə gedirəm. Məni al qanıma bulaşdırıb, haqqımı qəsb ediblər. Ömər İbni Səd sağ tərəfdə duran kişiyə dedi, Vay olsun sənin halına, Atdan düş, Hüseynin işini bitir. Xuli İbni Yezid Əsbəhi imanın başını bədənindən ayırmaq istədi. Lakin bədəninə titrəyiş düşdü və geri qayıtdı. Sinan İbni Ənəs nəxəyi atdan inib, Qılıncını o həzrətin mübarək boğazına qoyaraq dedi. Allaha and olsun sənin başını kəsəcəyəm. Bilirəm ki, sən Peyğəmbərin nəvəsisən və atağınan xalqın ən yaxşısıdır. Amma başını bədənindən ayıracaqam. Sonra o məlun İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək başını bədənindən ayırdı. Bu barədə şair deyir hansı müsibət Hüseyin əleyhissalamın müsibətinə bərabər ola bilər? Həmin gün namət və cinayətkar Sinan İbni ənəsin əlləri onu qətlə getirdi və başını bədənindən ayırdı. Əbu Tahir Mühəmməd İbni Həsən Məalimüddin kitabında İmam Sadik əleyhissalam nam belə nəqlidir. İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid oldu. Mələklər nalə çəkib dedilər, Ey Allah, bu sənin seçdiyin Hüseyn və sənin peyğəmbərinin qızı Atiməy Zəhranın oğludur. Bu xalq onu öldürdü. Allah taala, həzrət sahib əzzaman əleyhissalamın nurlu surətini mələklərə göstərib buyurdu. Bunun vasitəsi ilə Hüseynin intiqamını, Düşmənlərdən alacaqam Rəvayət olunur ki, sonradan Muxtar Sinan İbni Ənəsi tutub Barmaqlarını tək-tək yerindən qopartdı Daha sonra onun əllərini və ayaqlarını kəsti Muxtar böyük bir qazanı zeytun yağı ilə doldurub qaynattı O, Sinan İbni Ənəsi qaynar yağın içində atdı Sinan İbni Ənəs qaynar yağın içində həlak oldu Ravi deyir İmam Hüseyin əleyhissalamı şəhid edəndən sonra şiddətli tufan qopub, səmanı qara toz torpaq bürüdü. Qaranlıq səmada qırmızı küləy əsməyə başladı. Göz-gözü görmürdü. Qoşun elə başa düşdü ki, əzab onlara nazil olubdur. Bir saat bu vəziyyətdə qaldıq. Nəhayət, hava işıqlandı.